Природата е отражение на разумното. Те отдавна са чували за учителя, чели са някои негови книги и сега желаят да се запознаят непосредствено с основните му идеи. От доста време те хранят в душите си желанието си при една среща с учителя да си уяснят въпросите, които вълнуват техния ум и сърце. И първо се засяга въпросът за човешкото естество – и за силите, които то крие в себе си. Учителя казва. Човек трябва да вярва във великите заложби, които има в себе си. Много работи са вложени в човека и чакат своето време. Когато правех своите изучавания в провинцията, казах на един народен учител. Доведете ми един ученик и аз ще ви кажа какви способности има. Направих това и учителят ми каза Откъде знаете това? Заложбите, дарбите на човека Са изразени по черепа, лицето и прочее Постъпките на човека Се отразяват върху брадата му Чувствата върху скулите А мислите върху челото Всяка мисъл, всяко чувство Оставят отпечатък върху човешкото тяло Реплика. Един мой приятел на висока служба в София казва, че при влизане в стаята си вечерно време, когато лампата не е запалена, вижда ореол около главата на жена си. Той е виждал аурата на жена си, сиянието, което е около тялото. Ясновидството има разни степени. Някой е откраднал пари и мисли за тях, и ти виждаш парите пред Него. Той създава смисълта си известни форми. Въпрос. Как може да се свърже човек с невидимия свят? Чрез моста на любовта. Природата не можеш да я разбереш, ако не я обичаш. Камъните, като ги обикнеш, ще ти се открият. Щом обикнеш някои неща, ще ти станат ясни, но не изведнъж, а постепенно. Всички хора искат да бъдат щастливи, но щастието е единственото разумно нещо. Ти не можеш да бъдеш щастлив, ако не си разумен. Всичко в природата е отражение на разумното. Има степени на разумни същества и ако се нарушат нейните закони, идват болести и страдания. Болестите си имат причините в човешките мисли, чувства и постъпки. Те се дължат на понижението на трептенията на органите. Тогава човек придобива предрасположение към болести. Въпрос. Вие сте говорили за лечебното действие на музиката. На какво се основава то? Тя повишава трептенията на човешкия организъм. В музикалния свят има изобилни енергии. При музиката трябва да приемеш сили. Тя е най-разумният език на истината. Без музика нищо не можеш да постигнеш. Музикантите трябва да бъдат хора на истината. Човек, който не обича истината, не може да бъде музикант. Един народ трябва да пази музикантите си, за да трансформират енергиите на народа. Музикантите трансформират енергиите на цял народ. Любовта е въздухът, в който музикантът се проявява. Въпрос. Какво е действието на любовта в случая? Тя влива живот във възвишените заложби на човешката душа и те се разцъфтяват, както от действието на слънчевата светлина и топлина, на влагата и прочее, растението покълва от спящата в земята семка и възраства. Хората се заблуждават, че могат да бъдат щастливи в злото. Светът страда от безлюбие. Любовта днес не е разбрана. В нея влиза законът на самоотричането. Силата е в любовта, който люби се подмладява. Като имаш любов, ти си силен. Като я нямаш, ти си слаб. Силата, която се дължи на любовта, е сила непобедима. А пък ако я... Придобиеш без любов, то тая сила е временна и ти се взема. Като обичаш злите, ти ги спечелваш. Като обичаш враговете си, те се обезоръжават, капитулират. Когато обичаш, ще те обича. Не можеш да познаеш един човек, ако не го обичаш. При любовта нещата стават ясни. Досещаш се, идва ти на ум как да постъпиш и се радваш. Любов можеш да имаш само към красотата. Ти можеш да обичаш само красотата. Като обикнеш някого, виждаш нещо хубаво в него. Не можеш да обикнеш някого, ако не си способен да виждаш хубавото, светлото в него. Да обичаш някого, това значи всеки ден да се оглеждаш в огледалото, защото като обичаш хората, ти се оглеждаш в тях. Като ги обичаш, ти обичаш себе си, божественото, което работи в теб. То работи и от тях. Като обичаш другите, ти обичаш Бога в тях. Вечната красота в света. Въпрос. Вщо е вечното благо? Човек трябва да се научи да обича хората без да им казва това. Вечното благо е в любовта. В любовта ти си в една градина, дето птичките пеят Изворите бликат, дърветата цъфтят и зреят. Те са покрити с зрели плодове. Там няма смърт, няма умиране, няма разлюбване. Човек трябва да влезе в една школа на любовта. Любовта, мъдростта и истината не допущат противоречия. Това, което Бог е дал, е любовта. Това, което го разпределя, е мъдростта. А пък това което опитва ту и което е дадено, е истината. Какво значи да живееш в любовта? Това значи мислите, чувствата и постъпките ти да бъдат в съгласие с великото разумно начало в света. Трябва да изучим как то се проявява в живота и както то се проявява това да вземем като мярка за предметно учение. Божественото учение е това, което дава живот на хората. Едно учение, което не може да даде мир на човешката душа, прилича на къща, чийто комин не тегли и цялата къща е изпълнена с дим. Едно учение трябва да има приложение за човешкото тяло, ум и сърце. Всички хора, които живеят със своите лични възгледи и не вземат предвид божественото, са на крива посока. Човек мисли, че този го обрал, че онзи го обрал. Това са все заблуждения. Той е образувал за света едно понятие, което не е вярно. Оставил е реалните неща в света и се занимава с сенките и тогава нищо не вижда от света. Човек трябва да се освободи от своите заблуждения. Знаете ли колко е мъчно това? Цялата природа е предметно учение. Човек, като стане сутринта и види, че слънцето изгрява, да се зарадва. Като чуе, че кучетата лаят, да се зарадва. Като чуе, че птичките пеят да се зарадва. Бъдете хубави цветя, че да идват възвишени същества да възприемат вашето благоухание. Когато човек мисли за разумното начало в света, той става благоуханен. Великото работи вътре в човека. Ти ще отидеш при него като някой ангел да отвалиш камъка, за да се яви то в него. Въпрос. Кое характеризира днешния момент? Сега е преходен период. Днес една култура преминава в друга. Новото ще вземе над мощие. Сега иде нещо разумно. Любовта трябва да изпълни въздуха. Хората трябва да повярват в онзи план, който съществува за изграждането на новия живот. Един ден придобивките на всички народи ще бъдат общо достояние. Между всички народи ще има вече представители на новата, шестата раса. Това, което иде днес в света, е братство на всички същества. Слънчевата система влиза сега в една духовна област, която е населена с по-напреднали същества, отколкото до сега. И влизането в тая област ще развие у хората шестото чувство, което ще разшири кръгозора им за по-голямо познание на природата и за по-голяма възприемчивост, на новите идеи, които се раждат днес в света. Списание Житно зърно 1941 г. Книга 6.